Метуса низько вклонився і, простявши перед собою праву руку, рушив від порога. Його підхопив Дмитрій і посадив на лаву. Слухаю тебе, князю! Покликали тебе, щоб розповів, де булаві, що чув від людей. Метуса обвів світлицю, незрячими очима, нахилив у перед голову. Правим вухом ловив найтихіший шелест. Звик уже, вуха заміняли йому очі. Помовчав і почав, не поспішаючи, протяжним голосом. «Бував я скрізь, велика земля наша Руська. Вийду зимою з одного кінця, а доки в другий прийду, Знов зима, і нічок багато, і лісу багато. І шумить ліс, ніби живий, щось мовить. Не бачу я очима, а вухами чую. У світлиці тиша, і Метуса ніби сам з собою розмовляє, головою хитає. Ліс люблю я дуже, сижу під деревом, слухаю. Ліс шумить. А я його голос знаю. Знаю, коли ліс журиться, Тоді тужно шелестить листя, Буває це перед грозовицею. А коли сонечко ясне світить ласкаво, Тоді і ліс шепоче спокійно. Кожен листочок лагідно промовляє. А птиці в лісі скільки? Я вже чую, яка погода на дворі, Пташок слухаю». «Вони мені все розповідають!» Борослав посунувся ближче до столу, рипнула лава. Витусе замок, прислухався і, мотнувши головою, продовжував. «І людей у лісі багато, смертів нещасних та ковачів різних з города Галича. Ішов я із Дністра сюди, зустрічав у лісі силу люду нашого». Текли люди до лісів від поганих баронів вольських від Бенедикта лютого Своє збіжжа люди в лісі ховають Та хоч і в лісі сидять, а один з одним перемовляються Запитують, коли вже князь Данило збере своє військо Та прожене проклятий зайблих їх І ми, кажуть, до війська підемо, тільки гуртом треба чекають своїх братів із Волині. А ти прислухайся, князю, до голосу людського народ про все може розповісти. Казали мені люди в лісі, щоб я проспівав їм пісню про богатирів наших і про ратаїв, що ріллю кидали та за мечі бралися, і про Ярослава, князя, осмомисла, і про Романа буєм Стиславича батька твого. Багато я пісень знаю. Співав він цих пісень і про Людомира співав. А чого це про Людомира? визвірився Филип. Він не князь і не боярин. Метуса підвів голову, принишк і поволі запитав, чий голос я почув, то боярин Филип нахилився до нього Дмитрій. Нічого не відповів відразу Метуса, тільки видно було, як дріжали його губи. Подумавши трохи, він повернув голову туди, звідки чув Филиппів голос, і сказав, «Не князь і не боярин? То хіба вже й не людина? Він людомир, богатир, духом і тілом хоробрий. Не збороли його вороги, я прочув, як його мучили. Люди сказали мені, ті, що бачили, не зломили Людомира, а як біснувався латинщик, кусав його. Лізуть вони до нас, мов гусіньогидна, а Людомир проти них. Филипп поривався кілька разів встати і підбігти до Метуси, та його стрімав в Данило. Подавав свороз знак рукою. Метуса прислухався. Ніхто нічого не каже, і Филип мовчить. Виждавши якусь мить, Метуса сказав Людомир, руський вояк, хоробрий, і вклоняємось йому. І потім додав, Хочу вже нових пісень співати, Про нові бойовища з ворогами клятими. А ліс шумить у печалі, нічого не оповідає. Сльози людські у тому шумі. Схилився Метуса, закрив білою бородою гусли, замовк. Данила підсів до нього ближче. Розкажи, співач віщий, про дні наші. Нову пісню свою заспівай. Метуса ніби помолодшав. Неведюще мрачимо впився в Данила, Загуслі взявся. Торкнувся пальцями струн, І ніжно озвалися вони. Про князя удало мсти слава, Пісні я склав. Тільки довга вона про його походи. І затанцювали пальці по струнах. «Почнемо, браттями, пісню співати». Про князя Мстислава з Мономахового роду, Як дід його прадід Мономах Володимир Руську землю від половців боронив. Так і сміливий витязь Мстислав, син Мстислава, Воїнів смілих, воїнів руських водить в бої. За землю Руську воює. З великого Новгорода про нього слава котиться По всій руській землі. Співав Метуса про хоробрих руських воїнів, Як у походи вони з Мстиславом ходили, Як щастило їм у цих походах перемагати, Як Мстислав не чують, ходив, аж до самого моря холодного дійшов. Данила застиг на місці, Права рука прикипіла до держака меча,